فول مطلق په پارد باندې سره چې کوم نظر یې کیس ماري به خالی نیوي یا به دلالت کې پیومانه باندې چې هغه زائد دی د معنی د فعل نه او یا باندې کوي او که دلالت په داسې یو معنا باندې چې هغه مفہوم زائد او د مفہوم د چا نه فعل نه هغه باندې نکو د دیتا مفولیت تا مطلق تاکید وی او او کو په یومانا زایدہ د مفهوم د فعل نه اړبانه څه کو ترات کو او بیا وغاريني وی یا به عدد خود څه به خود عدد او یا به چې کم دنو یا به عدد خودو او یا به چې کم دنو نو او قسم نه خود نو عدد خود دیتم مقوله مطلق عددي وي څوته مقوله مطلق عادي او قسم خودو؟ نو او قسم خود دیتم مقوله مطلق نوعي نه هوجه دحصر شو. نو یو قسم دا دي چې هغه بس کومه معنا ده فعل لا مصدري کنا او پخ کمانه ده چا دا دیتم مقوله مطلق تا په وا په د لابلانی په دلالت نکي او زه د خپل د معنی تایید وکړم اراوسته دا کا زرب تو زربن زربتو زربن او دا زربن په دغه ترپتو کې کوم زرب په زاګي کلقوني وکړو اریسوکوف لکونه تا او که څه دا چې او چې په یو قسم سم یا یاو یو عدد یې وکړو دا کوم زرب تو زربتا نو کلمه یو غزار څه فره ده فار کړه یو زلوا حل میکړي دا عادت شو څه شو یا ضرب تو <ساعت> سپېړتین ضربتین اظام چې کوم نه نو همو عادت څه کی او کچر تکي دی په یو نو او په قسم څه کو درات کو لا کاجلس تو جلسه القاری څه کېنا تم په شان د ناسیدو قاری سره نو ناست ناس ته څه څقاري دا یو خاص قسم شي ناشته خپل په مسنون تاریخي باندې پرلس سکی وای او لو سپيکر ته مخه مختشي کینی او سر رومه پر سر سکی دا واشي ناشته تاریخي سره خپل داس جوړ کی دا سوا شي او یو لو سپيکر تا ول داسي شي یو داسي شي یو داسي شي او ګو داسي شي بي ته دا شروع شي از خونی که دا سی تاسو ته یوځل استوجلسته قارص اذا قارص دې ناسب شانسه شما کنه دا مختلف څه مې کنه مختلف شي کیس مې دا دې وایي چې کومنه قسم باندې کله سوي دلالت کوي دا دی مفصوله مطلق نوعي اذا بده یو شير کې دا طریق قسمه ذکر کوي توقیرا او نوع نوعن یبین او عدده صحیح وا کاسیر تو سیرتین سیر از زیر شدو تل مو مزو دو زلی سیر میکړه تلم خصوصلی دو زلی پشاند تلو دو خيار سړی کمقل سړی پشانتک می نه لیکړه سیر از زیر شد سیر از زیر شد نوع شو او سیرتین سه شو عدد شو تا مثالی مثال از کرنا ک چغار چاله سیږي تو زی پای خروپ وی قادی نو په دې شعر کې مفعول مطلق مجازی ذکر کی مفعول مطلق مفعول مطلق حقيقي دی د ویل کیږي چې حامل مفعول مطلق مشتملی کمه معنا د مفعول مطلق باندې د قبلي د استعمال له کل نه بو جز چې نه عامل کل او د مفعول مطلق مانسي جز دې توي چې کوم ډول مفعول مطلق حقيقي کారణا کله تاسو وی چې مافولي مطلبې حقيقي یا حذف شي یا حذف نشي خو دته په ځای باندې کوم نر خپل شو قائم مقام شي یعنی مرصوبل شو کی دې خو یا د سره وینه د سرا وینه او یا یي خو جانب د مزعبن الیه ته یا جانب د صفته یا د مزوفل یي جانب د صفته نو کل لفظ دو کلو دار دب و ذائب سشی دب و ذائب قائم مقام شوی نو آغا مذراب لیهی دو کلو چه دیکھنا آغا آسل کی مطلق سوی آغا بی خدا کلو چه کم دنو دب و ذائب سشوی قائم مقام شوی کل لفظ دو بازو سشی قائم مقام شی لفظ دو شا دب آزو كتبت بعض الكتابه كتبت بعض الكتابه بظني كتابت پنې ما لیکل څه کوله اند بعضو د الكتابه په ځای قائم مقام كتبت كتابتن بعضل كتابه کویګ کنه كلا كل شيء واكاش كلا ذاتي مطلقيه ونوعني او قسمي او د تسه شي مضاف شي اوته ت شي مذااف شي لکه اف احسن تفسیرنا تفسییرې نه پو احسن تفسیر شوي ف سرته ما تفسییردي خبرو وکو په خیسته تفسییر سره دلته اوس تفسییرمه پوې مطلق دی خ د افسانانه تهته شو دی مذااف شوي دی كلا اقبح شيء فزاد شيء وكل مثال فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل لا كل داغب ذات الشيء قيم مقام شيء قيم مقام مقام شيء كلا بازو مقام شيء كلا ما نوع قسم حسن وقبح ذات شيء مقام شيء اغيط مذاق له شيء او كلا يوهمانا هذا ديم المطلق داغب ذات شيء قيم مقام شيء لك قات د جولووس او دا قات د کودن دی لکه خ دا جلووس دته مقام شوي دی یو حنا د داې قایم مقام شي نورا لکه د کافی خبر حدیث ځای نه شمه کوی جو او دا څنګه شو او د سیبه او دجممهورو اختلااف او او په کې اتحاد ضررو دی په سې تحاد ضرور دی اوهس تاسو د خوشاله چې ډر تقیې و خو ما ته به پې چې لکه داس لقد ذهبت خبره وقد ينوب وانهما عليه دلو دلو دلو دل دل دل پي جانه وانه لكي بخي وقد ينوب وانهما عليه دل او کلنا کل چه كونو نائب کی مفول مطلق ناحا غصي چه بده بانه دلالت كي چه بده بانه سو كي درسمي چه ديره دل بخي قجد ده كل الجزي وفراه الجزالو لکه کاجو ته کل ل جد صحیح شو مکمل پووششي و فراحیل ج له خوشحاله شه خوشحاله و فرحلیل فر وفرحلیل فره د فر په دا جزل ته شو قا خو بس ما لی حدل بس دغه چې د یو مثال را وړو سره نور کللو بهوانه <تصفح> دغ خوا نه تابونو کېدي که نه تعجو ده کلجدې وفره ح جاله ومالته کېین په واحد او بعد صې وچمان غیررف وه آفر ده دا اوس چې کمم دی نوله حقامات ذکر کوي کر کوي ختم شو هغه درېوت او کې نو ري بیار پس حقیقي او مجازیه شو که نه اوس د حقامات وور شو کوي ی کوم دا دی چې کوم مفولې مطقته کېدي نو هغه تس او جمع کېږي نه او چې کوم دهدي او سو نور غس کېږي ت <تسنه> کېږ او جمع کېږي جه داوه چې مفولې مطلق ت کي پههان غه معه دلات چې کومه معنا صرف د چا د فیل وه یو ور معنا زه د په فیل باندې دلالهته نه کوو نو فیلله تس کېږي او نو جمع کېږيدم تس کږ او جمع کېږي او چه کم سو؟ نو یو ده دیو یو یه ایمانه زایده سکو دلارت کو نو ده فیل نلکت غیر راغی کنه نوه تسنیه که ده و جمع که ده شی سی شو کنه و مالی تاو که دین پا وحیده او آغا ما فولی مطلق چه آغا ده تاکید ده پارا واحد رازی همیش ده پارا همیش ده پارا برازی سانې جمعه غیرره هووه فری او تصنیه کوا و جمع کوا غیر د ج را او مفردي را وړه سکه اخپ نه خوښای نه د ځای مطابق کار کوا کهستا مع نه د مفرت په یو عدد مرا مفرد سکه را وړه ضرربان زربات ضررب حين سرپوت وای او جللس جلسه پایین او باې پوه شوي جللس جلسه جلست القاري جلسه تل پلان کې جل سا پلان سورة دي سي مراد رقم وطابق تسنية كولوجة ما قوله ايه قلعه براح كيشوان وحسفوه مئل المؤكد تنا وفي سواهو لدليل متصاص دوس عناسب دم فول مطلقه مكويل وعمل دم فول مطلقه فعل شبه فعله ومازدر دارا جيكنا وكالا قلعه داس جوجيه چې دا عامل د سکی حذف کیږي حداکې او د بل حکم واره قائده د غریخه چې کوم مقولی مطلقې تاکیدي وکړه دا هغه عامل له حذف کیږي په ایضا فسادیشوا چې دې سکی حداکې نن تا تاکید شیل راوړو تا کې خو چې هغه ذکر شو کی تاکیدو کی او اوس تاسوکو حداکې چې حداکې بن تاکید دې شې کې دا دا راوللو نه د دې ذکر کولو چې کوم غرض دین او هغه حذف نه بیا غرض شي فوت کیږي اگر چی بی. نو ہاتھ تدتن په دې سخف کا دی دې خبره سخف کا کړې چې نا ام تنعت کې ویني کله نا کله د سکیږي اوله محضوف کل ملفوظي خبره وني پويږي کنه نو د ضرورت د وجه نه کاغس شي حذف شي دا داسې لکه چې ذکرې نو دې غ عامل کرده ده. خیر تاکید کړي دې واخیر د کا حذف هم تاکید کړي دې شي پتا چې بي بی ویلې چ ډیر ډیر حذف کیو کله کله سکیږي حذف کینو کی په دې دی امتناع ته کیټنه څخه په دینو حاګنیزه کتابونه تاسو وګورئ ورته نه په دې ټګېږي څه امتناع به نه بی. خیر دلته کله کله سکیږي حذف کیږي کی نو کله کله حذف کیږي داستایم ته نه حکم به اور دینو او علاوه چی دی په کلی مطلق عاددیو نو وی په اړیکه ته کوم ډول چې نو قرینه سیوی موجود وی صحیحو کنه په تائیں نه محذوف او په حذف په دې باندې خیر نه سوي موجودني حذف یې سوي چایز یو شرکت دي د ځای پوری خاص په جوازی شو ورپسې چې کوم بحث پېجو وی سوي فکر کوي تاسو تیار دي ان شاء الله غزایو نو خاطر شو ماشا الله او ماشا الله وحسبه للمؤكد دم تنا او حسبد عامل د هغه مفول مطلق چې هغه تاکید کوونکې د عامل خپل تاکید کوونکې چ ان تنا وفی سواہو لی دلیل او پا الاوز دے مؤکد کی پیلاوز دے مؤکد کی دو جد قرینینا متصا جواد کنی شوی دے شدہ سوشی دی جائز دی والحس بحطن دو جو بی زینو بی اوان